a jugar al camp del Pineda, que el Pineda està quart. A veure, és un partit que pot ser molt competitiu, perquè el Pineda tampoc va malament, però bueno, tenim que jugar. També vam anar al camp de Llavaneres i semblava que era una arre vàlida i els hi van marcar 5-0, no? Bueno, hi ha un bon ambient i hi ha, hi ha molta marxa i esperem doncs, acabar doncs, amb la victòria.